Sura Ghafir au Al-Mu'min maka Makkah Sura hii imeanzia kama zilivyoanzia sura nyingi kwa harufi mbili katika harufi za alfabeti na ikaanza kwa kutaja shani ya Qur'an iliyoteremka kutokana na mwenye nguvu mwenye ujuzi mwenye kusamehe madhambi mwenye kukubali toba mkali wa kuadhibu mwenye ukarimu kisha ikaitia tauhidi. Imani ya Mwenyezi Mungu mmoja na kuacha kudanganyika na utawala ambao huenda makafiri wakawa nao na ikawataka watu wakumbuke matokeo ya kaumu zilizokuwa kabla yao. Baada ya hayo sura imesimulia habari za wabebaji arshi na kusabihi kwao na maduwa yao na ikaeleza hali ya makafiri na ghadhabu ya Mwenyezi Mungu juu yao na sura ikasimulia zaidi kuliko mara moja juu ya ishara za Mwenyezi Mungu na uwezo wake katika nafsi zao na yaliyowazunguka ya mbinguni na kwenye ardhi na neema zinazomiminikia kama inavyowaitia katika zaidi kuliko aya moja wa muamini Mwenyezi Mungu mmoja kwa kumwabudu yeye tu basi muombeni Mwenyezi Mungu mkimsafia dini yeye tu na alisema Mola wenu mlezi niombeni itakuitikieni huyo, ndiye Mwenyezi Mungu Mola wenu mlezi, Mungu muumba wa kila kitu. Hapana Mungu isipokuwa yeye, kama vile vile sura hii ilivyokusanya katika baadhi ya aya zake, maneno ya kukumbusha siku ya mwisho, na waonye siku inayokurubia, wakati nyoyo zitakapofika kooni nao yamejaa huzuni. Na sura imesimulia kidogo katika kisa cha Musa Alaihissalam pamoja na Firauni na khaswa waliuamini katika watu Firauni na sura ikakhitimishia kwa kuwataka watu watembee katika ardhi waone yaliyofika kaumu zilizokuwako kabla yao na vipi ulikuwa mwisho wa ghururi zao kwa ilmu walizokuwa nazo na ilipowafikia adhabu ya Mwenyezi Mungu alisema tunamwamini Mwenyezi Mungu pekee na tunawakanya hao miungu tuliyokuwa tukimshirikisha nao lakini hao wameamini baada ya kushepita wakati lakini imani yao haikuwa yenye kuwafaa wakati ambao wa na adhabu yetu. Na huo ndiyo mwendo wa Mwenyezi Mungu kwa viumbe vyake wala hutakuta mabadiliko katika mwendo wa Mwenyezi Mungu. Na inaposhuka adhabu hapo ndipo watapohasiri makafiri. Bismillahir Rahmanir jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa rehma, Mwenye kurehemu. Hameen. A mim tanzilul kitabi minallahi alazizil alim utarimsho kitabu umetoka kwa Mwenyezi Mungu mwenye nguvu mwenye, mwenye kujua wa firidzan biwaqabil tawbi shadidil iqabizit tawlila ilaha illa huwa ilayhi dhambi na anayepokea toba mkali wa kuadhibu mwenye ukarimu hakuna Mungu ila yeye marejeo ni kwake mayujadilu fi ayati llahi illa alladhina kafaroo fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad awazibishi ishara za mwenyezi Mungu ila waliokufuru basi kusikuhuri wao ya kutangata anga kwao katika nchi kadhabbat qablahum qaum nuhin wal ahzab min ba'dihim wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liyakhudhu wajadalu fakaifakaana 'iqab qabla yao walikadhbisha qaumu ya nuhu na makundi mengine baada yao na kila taifa lilikuwa na hamu juu ya mtume wao wa mkamate. na walibishana kwa upotovu ili kuipindua haki kwa hivyo niliwakamata بَأْسَ الَّذِي كُوِّجَ عَذَابِي وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كفروا أنهم أصحاب النار namna hivi ili mwadhibitikia makafiri neno la Mola wako mlezi ya kwamba wao ni watu wa motoni alladhina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu rabbana wasi'ta kull shay'ir rahmata wa 'ilman tabu faw fir lil ladhina tabu wa attaba'u sabilaka na wa qihim 'adhabal jahim wal ladhina habu arshi wa na kumhimidi wa wao mlezi Na mola'wahum na wa wanmu'mini wa msamaha alladhina kwa kusema wetu tumlezi umekienea kila kitu kwa rahmah na ujuzi basi wasamehe alladhina tawubu na wakaifuata wa njia yako na waepushe na adhabu ya jahannam rabbana wadkhilhum wa jannatin adnin allati wa'adtahum wa man salaha min na waingize katika bustani za milele ulizoaahidi na uwape haya pia wale waliofanya mema miongoni mwa wazee wao na wake zao na dhuri ya zao akika wewe ni mwenye nguvu mwenye hikma waqihis sayiat wa man taqis sayati yawma idin faqad rahimtah. وذلك هو الفوز العظيم اwe pusha maovu kwani umwapushaye maovu siku hiyo hakika umemrehemu na huko ndiko kufuzu kukubwa innalladhina kafaroo yunaduna lamaqtullahi akbar mimmaqtikum anfusakum iz tuda'una ila aliman fa takfurun Qalu Rabbana amatna fathain wa ahyaytna fathain fa'tarafna bidhunubina fa'tarafna bidhunubina fa hal ila khurujin min sabil wa bila shaka ukuchukieni mwenyezi Mungu ni kukubwa kuliko kujichukia nyinyi nafsi zenu mlipokuwa mnaitwa kwenye imani nanyi na mkakataa watasema Mola wetu mlezi umetufisha mara mbili na umetuhuyisha mara mbili basi tunakiri madhambi yetu basi je ipo ya kutoka thalikum bi annahum idha du'iya Allahu wahdahu kafarutum wa yushrak bihi tu'minu Al-hukmu lillahi al-'aliyyil ni hivyo kwa sababu mlikuwa akiomba Mwenyezi Mungu peke yake mnakataa na akishirikishwa mnaamini. Basi hukumu ni ya Mwenyezi Mungu mtukufu mkuu. <sa> <Tennessee> Huwalladhi yuriikum ayatihi wayunzilu lakum minas rizqa wama yatazakaru illa man yunib ye ndie anakuonesheni ishara zake na anakuteremshieni kutoka mbinguni riski, na hapana anayekumbuka ila anayerejea badallaha mukhlisin lahu d-din wa law basi muombeeni mwenyezi Mungu mkimsafia dini yeye tu na wangachukia makafiri rafiu adarajatil arshi yulqi ruha min amrihi ala man yasha min ibadihi li yunzir yawmat talaq yeendi mwenye veo vya juu mwenye arshi arshiupeleka roho kwa amri yake juu ya, ya mtakaye katika waja wake ili kuonya kwa siku ya mkutano. Ya mumbarizun la yakhfa ala allahi minhum shay. Liman almulku alyawm? Lillahil wahidil qahha. Sikwa wao. Hapana kitakachofichika chochote chao kwa Mwenyezi Mungu. Ufalme ni wa nani leo? Ni wa Mwenyezi Mungu mmoja mtendang'ovo. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dhulma al-yawm. Inna Allaha sarii'ul Leo kila nafsi italipwa kwa iliyo ya chuma Hapana dhulma leo. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwepesi wa kuhesabu. Wa andhirhum yawmal azifati idhilqulub ladalhanajikadhimin. Malidhallalimin min hamimin wala shafiin yutaa. Na waonye siku inayokurubia, wakati nyoyo zitakapofika kooni na umejaa huzuni madhalim hawatakuwa na rafiki wala muombezi wa kuitikiwa ya'lamu kha'inatal a'yun wama tukhfi asdur Anajua khiyana ya macho na yanayoficha vifua wallahu yaqdi bilhaqq walladhina yad'una min dunihi la yaqduna bishay Inna Allaha huwa as-sami'ul Na Mwenyezi Mungu huhukumu kwa haki, lakini hao wanaowaomba badala yake hawahukumu chochote. Hakika Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kusikia, mwenye kuona. Awalam yasirufu fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina kanu min qablihim kanu hum ashad minhum quwwatan wa atharan fil ardi fa akhadhahum Allahu bidhunubihim wama lahum min Allah min waqa hawatembei katika ardhi wakaona jinsi ulivyokuwa mwisho waliokuwa kabla yao au walikuwa wamewazidi hawa kwa nguvu na athari katika nchi na Mwenyezi Mungu aliwatia mkononi kwa sababu ya madhambi yao na wala hapakuwa wakuwalinda na Mwenyezi Mungu. Thalika bi'annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati fakafaru fa Innahu qawiyun shadidul 'iqab ayo ni kwa sababu walikuwa wanawajia mitume wao kwa hoja zilizowazi lakini wakawakata ndipo Mwenyezi Mungu wakawakamata bila shaka yeye ni moyo nguvu mkali wa kuadhibu wala arsalna Musa wa mubin na kwa yakini tulimtuma Musa pamoja na ishara zetu na uthibitisho uliowazi ila wa wa qarun sahirun umwendea firauni na آمنا انا قارون وكسما هو لي مشاعي مونغو مكبوا فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قتلوا ابناء الذين آمنوا معهم وما كيد الكافرين الا في ضلال Basi يلبوالته haki inayotoka kwetu walisema waueni watoto wanaume wa wale waliomwamini na wawacheni hai wanawake wao na haviwi vitimbi vya makafiri ila katika upotovu waqala firao Musa aqtu almusa walyad'u inni akhafu an yubaddil dinakum aw an yuzhir fil ardi al fasad na fir'aun yakasima niachiyeni ya nimu Musa naye amwite mawla wake mlezi mimi nachelea sije kubadilishieni dini yenu au akatangaza uharibifu katika nchi waqala musa inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbir la yu'minu bi lhisab na musa akasema mimi najikinga kwa Mola wangu mlezi na Mola wenu mlezi anilinde na kila mwenye jeuri Aseyi amini siku ya hisabu. Wa qala rajulun mu'minun min al-A'l fil'auna yaktumu iimanaahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allahu wa qad jaa'akum bil bayyinati wa in fa 'alayhi wa in yak sadiqan yusibkum ba'dhu alladhi ya'idukum inna Allah la yahdi man huwa musrifun kذاb. Na naakasema mtu mmoja muumini aliyekuwa mmoja katika watu wa farauni aliyeficha imani yake mtamua mtu kwa sababu anasema mula wangu mlezi ni Mwenyezi Mungu na hali naye amekujieni na hoja zilizo wazi na akiwa yeye muongo basi uongo wake ni juu yake mwenyewe na akiwa mkweli atakufikieni baadhi ya hayo anayokuahidini hakika Mwenyezi Mungu ya apindukiai mipaka مَڠوڠ مكوبا يا قاومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا من باس الله ان جاءنا Qala fir'aunu ma uriikum illa ma ara wa sabila Enyi watu wangu leo mnaufalme mmeshinda katika nchi basi ni nani atakayenisaidia kutuokoa na adhabu ya Mwenyezi Mungu kama ikitufikia Firauni akasema sikupeni shauri ila ile niliyoiona wala sikuongozeni ila kwenye njia ya uongofu waqala alladhi amana ya qaumi inni akhafu alaykum mithla yawmil ahzab na akasema yule aliamini enyi watu wangu Haki kama mimi na kukhofieni mfano wa siku za makundi mithla baqauminu hu waad wa, wa thamud wal ladhina min ba'dihim wama llahu yurid dhulman lil mfano wa hali ya watu wa nuhu na adi na thamud na wale wa baada yao na mwenyezi Mungu hataki kuadhulumu waja wa اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ تَنَادَىٰ نَائِيَ وَطُغَوَانَ أَكِذِبَ مِمَّا نَخْفِي وَمَا نُبْدِي وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ سِيكُمْ تَتَكَابُغُ كُرُدِّي نُيْمَا amtakuwa na wakukulindeni kwa Mwenyezi Mungu na mwenye kuhukumiwa na Mwenyezi Mungu kupotea basi huyo hana wamongoa wa laqad ja'akum yusufu min qablu bil bayinati fi shaki mimma ja'akum bi hatta itha halaka qultum lan yab'athallahu min ba'dih rasula kadhalika yudhillu allahu man huwa musrifun murtab Na naalikwisho wajieni yusuf zamani kwa dalili Zilizowazi lakini nyenye mliendelea katika shaka kwa yale Aliyokuleteni mpaka alipokufa mkasema Mwenyezi Mungu hataleta kabisa mtume baada yake. Kama hivyo Mwenyezi Mungu humwacha kupotea anayepindukia mipaka katika maasi, anayejitia shaka. <tip> alladhina yujadiluna fi ayati Allahi bighairi sultanan atahum Kabura makotan 'inda Allahi wa 'inda alladhina amanu kwa dalika yatubua Allahu ala kulli kalbi mutakabbirin jabbaa hawa ambao wanajadiliana katika ishara za Mwenyezi Mungu pasipo ushahidi wowote uliowafikia ni chukizo kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu na mbele walioamini wa hivi ndivyo Mwenyezi Mungu apigavyo muhuri juu ya kila moyo wa ان يجونا وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلني ابلغ الاسباب ففرعون يقسم ايوه هامان nijengee mnara ili nipate kuzifikia njia asbasa samawati fa attali'a ila ilahi musa wa inni la adunnuhu kadhiba zuyina li su'u Wama kaidu fir'auna illa fi tabab jiya zambinguni ili nikamone ya Mungu wa Musa na kwa hakika mimi bila shaka namjua kuwa ni mwongo tu na hivi ndivyo Firauni alivyopambiwa ubaya wa, wa vitendo vyake na akazuiliwa njia na vitimbi vya Firauni havikuwa ila katika kuangamia tu amana ya, ya qaumi ttabi'uni ahdikum na yule aliyaamini alisema enyi watu wangu nifuateni mimi nitakuongozeni njia ya uongozi mwema ya qawmi, in... ما هذه الحياة الدنيا متاع و إن الآخرة هي دار القرار أيها الوطوانو حقيقة هاي مايشa دنيا ni starehe ipitayo tu na hakika akhira ndio nyumba ya daima man'amil sayi'atan fala yujza illa mithlaha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 na anayetenda wema akiwa mwanamume au mwanamke naye ni muumini basi hao wataingia peponi waruzukiwe humo bila hisabu wa yaqaumimali ad'ukum ilan najati wa tad'unani ilan watu wangu kwa nini mimi na kuiteni kwenye uokofu nani mnaniita kwenye moto tad'uuni li akfura billahi wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilmu wa ana ad'uukum ila al-'aziz al-waffar Nani mkufuru, Mungu na nimshirikishe na yule ambaye simjui na mi kuiteni kwa mwenye nguvu mwenye kusamehe la jarama anma tad'unani ilahi laysa lahu da'watu fid dunya wala fil akhirati wa anma raddana ila Allah wa annama raddana ila allahi wa annal musrifina hum ashabun nar bilashaka manayniita kumabudu wito duniani wala akhera na hakika marejeo yetu ni kwa Mwenyezi Mungu na wanaopindukia mipaka Ndiyo watu wa motoni fasata ma aqulu lakum wa ufawidu amri ila allah inna allah basirun bil basi mta yakumbuka ninayokuambieni nami namkabidhi mwenyezi mungu mambo yangu Hakika Mwenyezi Mungu anawaona wajawake. Faqalahu Allahu sayati ma makru wa haqa bi alifirauna suu aladhab. Basi Mwenyezi Mungu akamlinda na ubaya na wa hila walizozifanya na adhabu mbaya itawazunguka watu wa firauni annar Al yu'raduna 'alayha ghadu wa 'ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu al-fir'auna ashaddal 'adhab wanaonyeshwa moto asubuhi wa na jioni na itapofika saa ya kiyama patasemwa waingezeni watu faraauni katika adhabu kali kabisa wa idh yatahajununa fi nari fa yaqulu istakbaru In kunna lakum taba'an fahal Na hojiana, huko motoni wanyonge watawaambia waliojitukuza akikasisi tulikuwa wafuasi wenu basi je Amtuondolei sehemu ya huo moto Alladhe nastakbaru inna kullu fiha inna Allah qad hakama bayna al watasema walojitukuza hakika sote sisi tumo humo humo wa ni Mwenyezi Mungu kesha hukumu baina yawa. Waqa lalldhina fi nnari lkhaznati jahannam mad'u rabbakum yukhffif 'anna yawman Na walio motoni watawaambia walinzi wa jahannam. Muombeeni Mola wenu mlezi atupunguzie Walau siku moja ya adhabu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat qalu bala qalu fad'u wama du'a alkafirina illa fi dalal lawa watasema je yeah, Awakuwa kikufikieni mitume wenu kwa hoja zilizo wazi watasema kwani watasema basi ombeni na maombi ya makafiri hayawi ila ni kupotea bure. Inna lanansur rusulana wal ladhina amanu fil hayatid dunya wa yawma Hakika bila shaka sisi tunawanusuru mitume wetu na waliyoamini wa katika uhai wa duniani na siku wataposimama mashahidi yaumalayanfa'udhalimin ma'dhiratuhum walahum al'anatu walahum su'uddar siku ambayo hautawafaa madhalimu udhuru wao nao watapata laana na watapata makazi mabaya kabisa walaqad atayna musa al-huda na kwa hakika tulimpa Musa uongofu atoka warithi wana wa Israeli kitabu huda wa zikra li ulil albab ambacho ni uongoofu na ukumbusho kwa wenye akili fasbir inna waadallahi haqqan wastaghir li dhanbika wa sabbih bihamdi rabbika bil ashi basi subiri Akika ahadi ya Mwenyezi Mungu ni kweli Naomba msamaha kwa dhambi zako na umtakase Mola wako mlezi kwa kumhimili jioni na asubuhi. Inna alladhina yujadiluna fi ayati Allahi bighairi sultani atahum in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighin. Fa sta'id billahi innahu huwas-sami'ul-basir. Haki kajaao katika ishara za Mwenyezi Mungu bila ya udhibitisho wote waliowajia. Hawana ni mwao ila kutaka ukubwa tu na wala huo hawafikilee. Basi jikinge kwa Mwenyezi Mungu, akika yeye ni mwenye kusikia. Mwenye kuona la khalqussamawati walardi akbar min khalqin nasi walakinna aktharna nasi la ya'lamun Bila shaka kuumba mbingu na ardhi ni kukubwa zaidi kuliko umba watu lakini watu wengi hawajui. Wama yastawi al'ma walbasir wal ladina amanu wa 'amilu ssalihati wal Na kipofu na mwenye kuona hawalingani. Na walioamini wa na watendao mema hawalingani na muovu. Ni machache mnayo yakumbuka Inna sa'ata latiyatun la rayba fiha walakinna akthara an-nasi la yu'minun Hakika saa itafika nayo haina shaka lakini watu wengi hawaamini Wa qala rabbukum ud'uni lakum Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin mola wenu mlezi anasema niombeni nitakuitikieni kwa hakika wale ambao wanajivuna na kuniabudu mimi wataingia jahannam wa dalilika Allahu alladhi ja'ala lakum al-layla litaskunu fihi wa an-nahara mubsira inna Allaha lazu fadhlan alan la usiku ili mpate kutulia humo na mchana wa kuonea Hakika Mwenyezi Mungu bila shaka ni mwenye fadhila juu ya watu lakini watu wengi hawashukuru. Thalikumullahu rabbukum khaliq kulli shay'in la ilaha illa hu fa anna Mwenyezi Mungu, Mola wenu mlezi, muumba wa kila kitu. Hapana Mungu ila yeye basi mnageuzwa wapi kadhalika yu fakul ladina kanu biayatillahi yjahadun namna hivi ndivyo walivyogeuzwa waliokuwa wakizikataa ishara za Mwenyezi Mungu Allahul ladhi ja'alalakumul ardha qararan wassamaa'a wa razaqakum min rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Ni mwenyezi Mungu aliyakufanyieni ardhi kuwa ni pahala pakukaa na mbingu kuwa dari na akakutieni sura na akazifanya nzuri sura zenu na akakuruzukuni vitu vizuri. Huyo diye Mwenyezi Mungu, Mola wenu mlezi. Basi ametukuka Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa walimwengu wote. Huwal lhayu la ilaha illa huwa fad'uho mukhlisin lahu ddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ye ndiye aliye hai, hapana Mungu isipokuwa yeye. Basi mwaabudu ni yeye mkimsafishia dini yeye. sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu Mola mlezi wa walimwengu wote. Qul inni nuheetu an a'budal ladhina tad'un min duni Allahi lam ma'ja'a an yalbaynata mir Rabbi wa umirtu an uslima li Rabbi Sema. Mimi nimekatazwa kuabudu hao mnaowaomba badala ya Mwenyezi Mungu zilipo nijia hoja zilizodhahiri kutokana na Mola wangu mlezi Naimeamrishwa nisilimu kwa Mola wa walimwengu wote. Huwalladhi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma yukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu shuyukha wa minkum man yatawaffa min qabl wa litablughu ajalan musamma taqilun Yeye ndiye aliyokuumbeni kwa udongo kisha kwa tone la manii kisha kwa pande la damu kisha akakutoweni katika hali ya mtoto mchanga kisha mpate kufikilia utu uzima kisha mpate kuwa wazee na kati yenu wapo wanaokufa kabla na ili mfikie muda wekwa na ili mpate kufahamu huwalladhi yuhyi wa yumit fa itha qada amran fa inma yeye ndiye anaehuisha na anaifisha akihukumu jambo liwe basi huliambia kuwa likawa Alam ila alladhina yujadiluna fi ayati anna yusrafun ye waoni wale wanaobishana katika ishara za Mwenyezi Mungu Wanageuziwa wapi? Alladhina kazzabu bilkitabi wa bima arsalna bihi rusulana fasawfa ya'lamun ambao wamekanusha kitabu na yale tuliyowatuma mitume wetu basi watakuja jua idhil aghlalu fi a'naqihim wasalasil yushabu Zitakapokuwa pingu shingoni mwao na amenyororo huko wanabororwa filhamimi thumma finnari yusjarun katika maji ya moto hisha wanaunguzwa motoni Thum qila lahum aynam kuntum tushrikun tena watambiwa Wako wapi mliokuwa mkiwashirikisha min dunillahi qalu dhallu 'anna bal lam nakun nad'u min qabla shay'in kadhalika yudhillu allahu alkafireen badala ya mwenyezi Mungu watasema wametupotea Bali tangu zamani hatukuwa tukiomba kitu hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu anawaachia makafiri wapotele mbali. Then bima kuntum tafrahuna fil ardhi bighairi al haqqi wabima kuntum tamrahun. Haya ni kwa sababu mlikuwa mkijitapa katika ardhi pasi kwa haki na kwa sababu mlikuwa mkijishauaa. Udkhulu abwa ba jahannama khalidina fiha fabisa mathwa almutakabbirin ingieni kwenye milango ya jahannam mdumu humo milele basi ni maovu yaliyoje makazi ya wanaotakabaru wasbir inna waadallahi haqq fa in ma nuriyanka ba'dha alladhi na'iduhum aw natawaffayanka fa ilayna yurja'un basi subiri hakika ahadi ya Mwenyezi Mungu ni ya kweli na ama tukikuonyesha baadhi ya yale tulioahidi au tukikufisha لكن واو وترديشو كوتو ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله Faiza jaa amrullahi qudiya bilhaqqi wa khasira hunalikal Na bila ya shaka tuliwatuma mitume kabila yako wengine katika hao tumekusimulia habari zao na wengine hatukukusimulia na haiwi mtume alete ishara yoyote ila kwa idhini ya Mwenyezi Mungu basi kija amri ya Mwenyezi Mungu uhukumiwa kwa haki na hapo wapotofu watahasiri Allahu alladhi ja'ala lakumul minha wa minha ta'kulun Mwenyezi Mungu wali nyama hwa mifugo ili mwapande baadhi yao namo wale baadiao walakum fiha manafi'a wa litablughu 'alayha hajata fi sudurikum wa 'alayha wa 'alal na katika hao nayo manufaa kadhaa na pata kwa haja zilioomo ni mwenu na chukulie wao yao na jo ya merikebu wa yuriikum ayatihi fa ayyi ayatin lahtunkurun anakuonyesheni ishara zake basi ishara gani za mwenyezi Mungu mnazozikataa afalam yasirufu al-ardh fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim kanu akthar minhum wa ashadu quwwatan wa atharan fil ard fa ma anhum ma kanu hawatembei katika ardhi wakaona ulikuaje mwisho waliokuwa kabla yao wao walikuwa wengi kuliko hawa na wamewashinda kwa nguvu na astari katika nchi ولا هيقوى فاء حي وليقوى بقي شمع فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم farihu bimaa indahum min alilmi wa haqa ma kanu bihi yastehzi'un walipoajia mitume wao kwa dalili zilizo walijitapa kwa elimu waliokuwa nayo basi yakawazunguka waliokuwa wakiyafanyia maskara falamma raaw ba'sana qalu amanna billahi wahdahu wa bima kunna bihi mushtrikeen walipoiona adhabu yetu walisema tumemwamini Mwenyezi Mungu kuwa ni wapekee na tunaikataa miungu tuliyokuwa tukishirikisha naye fam yakunfa'hum imanuhum lamma ra'u ba'sana sunnatullahi allati qad khalat fi 'ibadihi wa khasirun alkafirun lakini imani yao haikuwa yenye kuwafa kitu wakati ambao wamekwishaiona adhabu yetu Uu ndio mwendo wa Mwenyezi Mungu uliokuwa kwa waja wake na hapo waliokufuru walihasiri